Буремний перевал. Емілі Бронте. Розділ двадцять восьмий. На п'ятий ранок чи то на п'ятий день, бо було пообіді, почулися інші кроки. Легші й коротші. І цього разу гостя увійшла до кімнати. Це була Зіла. У яскраво-червоному шалику, у чорному шовковому капелюшку, на руці плетений кошик. «Ой, Боже мій, місіс Дін!» – скрикнула вона. А в Гіморту нічого тільки про вас не говорять. Я ж, богадала, не інакше втонули у болоті чорного коня і паночка з вами. Поки хазяїн мені не сказав, що ви знайшлись і що він вас улаштував тута в мене. Оце так. Ви, мабуть, вибралися на острівець. Це ж скільки ви просиділи там у багнюці. А хазяїн вас порятував, так, місіс Дін? Та я бачу, ви не схудли. Певно, вам не таки уже і волосся. Ваш хазяїн. Справжній мерзотник, відповіла я. Але він за все відповість. Мих би й не вигадувати байочок. Усе одно люди правду взнають. Про що це ви? Спитала Зіла. Тож не він вигадує. То в селищі кажуть, наче ви потонули в болоті. А я тільки прийшла, кажу до Ерншоу. Ой, як же то лихо скоїлося, поки мене не було. Страх, як шкода панночки. Така була себе краля і горопашної нелідінь. Він глиб на мене і мовчить Я думала, він нічого не знає І розказала йому, які ходять чутки А газяїн також слухає І посміхається тако до мене А тоді каже Якщо вони і сиділи в болоті, то тепер їх витягли зіллу Нелі Дін сидить у вашій кімнаті Можете їй сказати, коли підніметесь, Щоб вшивалася звідси Ось ключ Їй, мабуть, болотяний туман забив паморок І вона рвалася бігти додому Та я її замкнув, щоб очуняла ви скажіть їй, щоб вона одразу йшла до Гренджу, якщо може, і передайте їй від мене, що її юна леді вирушить за нею саме вчасно, щоб устигнути на похорон Сквайра. «Містер Едгар помер?» – видихнула я. «Ох, Зіло! Зіло! Ні-ні-ні, ви присядьте, Любонько, вам наче справді зле? Він не помер. Лікар Кеннет гадає, що він протягне ще день. Я стріла його дорогою та спитала». Я не захотіла сідати, а схопила своє дорожнє вбрання і кинулася вниз, бо, на щастя, шлях був вільний. Потрапивши в дім, я озирнулась у пошуках когось, хто зміг би розповісти щось про Катрину. Кімната була залита сонцем, двері стояли навсі ж розчинені. Однак поблизу не було нікого. Поки я роздумувала, слід мені одразу ж піти чи повернутися шукати Катрину, мою увагу привернуло тихе кахикання біля коменка. Лінтон сам один лежав на канапі, смоктав льодяника і млявим поглядом стежив за мною «Де місь Катрина?» – жорстко спитала я, думаючи, що зможу лякати хлопчину і витягти з нього все, що він знає, поки ми тут наодинці Він продовжував займатися своєю цукеркою невинна ягнятко «Вона пішла?» – продовжувала я «Ні», – відповів він, – «вона нагорі, нікуди вона не піде, ми її не відпустимо» Як це не відпустите, малий ідіоти?» – вигукнула я. Ну, проведи мене до її кімнати, бо хутко в мене іншої заспіваєш. Це ви в тата заспіваєте, якщо б спробуєте туди поткнутися, відповів він. Тато каже, що мені нема чого панькатися з Катриною. Вона моя дружина, і це ганьба, що вона хоче мене покинути. І він каже, що вона мене ненавидить і хоче моєї смерті заради моїх грошей, та вона їх не матиме і додому не піде, ніколи не піде. Хай плаче і не притомніє скільки заманеться. Він повернувся до свого заняття, заплющивши очі, ніби збирався заснути. «Містер Гідкріфе!» – почала я знов. «Невже ви забули, яка добра була до вас Катринам цієї зими? Коли ви запевняли, що її любите, а вона приносила вам книжки і співала пісень, і стільки разів приходила у холодий заметіль, аби вас побачити? Вона плакала, пропустивши один вечір, бо не хотіла вас розчаровувати». «Ви тоді саме відчували, що вона у сотню разів добріша до вас, ніж треба. А тепер вірите у брехню власного батька, хоча й знаєте, що він вас обох ненавидить. Та ще й змовляєтеся з ним проти неї. Гарно ви її віддячили, ні в року». Котик в уст хлопщини поповзли донизу. Він витяг із рода людяника. «Хіба вона приходила до Буремного перевалу, якби вас ненавиділа?» – вела я далі. «Подумайте!» А що ж до ваших грошей, то вона навіть не знає, що вони у вас є. Ви кажете, що вона не притомніє, і все-таки залишили її саму в чужому домі. Хоча ви начебто маєте знати, що це таке, коли вас цькують у зусібіч. Ви так жаліли самого себе, і вона також вас жаліла. А її ви пожаліти не хочете. Я плачу, містере Гіткліфе. Ви бачите, я не молода жінка і всього лише служниця. А ви переконували, що так її любите. Вам справді слід було б її обожнювати. І бережете кожну свою сльозинку, і лежите собі, наче нічого не сталося. Ох, яка ж ви безсердечна, егоїстична істота. Я не можу біля неї сидіти, сердито відповів він. Сам я там, не лишатимусь. Вона так репетує, що я не можу цього витерпіти. І не хоче замовкнути, навіть коли я кажу їй, що покличу батька. Якось я покликав його, і він настрахав її, що задушить, якщо вона не стулить рота. Вона почала знов, ладе він вийшов за двері, і кричала, і плакала всю ніч, хоча я й бідкався, що не можу заснути. «Містера Гіткліфа немає?» – спитала я, побачивши, що від цього убогого марно чекати співчуття до душевних мук дівчини. «Він на дворі», – відповів Лінтон. Розмовляє з Кеннетом. Лікар каже, що дядько справді нарешті помирає. «Я радий, бо це ж я буду після нього хазяїном трашко з Катріна завжди говорить так, наче це дім її. А він не її, а він мій. Тато каже, що все, що є в неї – моє. Всі її чудові книжки – мої. Вона пропонувала віддати мені книжки і всіх своїх гарних пташок. І свою міні, якщо я дістану ключа від нашої кімнати і її випущу. Але я відповів, що вона нічого не може мені віддати, бо все це – моє. І тоді вона заплакала і зняла з шиї маленький портрет і сказала, що віддасть його мені. Там два портрети у золотому медальйоні, з одного боку її мати, а з другого дядько, ще молоді. Це сталося вчора. Я сказав, що портрети також мої, і спробував забрати їх у неї, а вона не віддавала. Гетке дівчисько, вона штовхнула мене і зробила мені боляче. Я зойкнув. Вона злякалася, почула, що йде мій батько, розламала медальйон навпіл і віддала мені один портрет. Своєї матері. Другий хотіла сховати, але тато спитав, у чому річі я пояснив. Тоді він взяв собі той портрет, що був у мене, і наказав їй віддати мені свій. Вона відмовилася, і він, він збив її з ніг і зірвав медальон із ланцюжка і розчавив його ногою. «І вам було приємно дивитись, як її б'ють?» – спитала я зумисно, заохочуючи його говорити. «Я старався не дивитись», – відповів він. «Я завжди так роблю, коли тато б'є собаку чи коня. Це дуже страшно». Спершу я все-таки зрадів, вона заслужила покарання за те, що штовхнула мене. Та коли тато пішов, вона підвела мене до вікна і показала мені, що в неї щука зсередини роздерта об зуби, а рот повний крові. Потім вона зібрала рештки портрета, відійшла і сіла обличчям до стіни. І більше не розмовляла зі мною. Іноді мені здавалося, що вона не може говорити через біль. Мені неприємно так думати, але вона мені огидна, бо весь час плаче, «І така бліда і дика з виду, що я її боюся!» «А ви можете дістати ключа що захочете?» – спитала я. «Так, коли піду на гору!» – відповів він. «Але зараз я не можу туди піднятися!» «В якій це кімнаті?» – спитала я. «Ні!» – закричав він. «Вам я цього не скажу! Це наша таємниця! Ніхто не мусить знати ні Гортон, ні Зіла!» Отак, так! Ви мене втомили! Ідіть звідси!» І він поклав голову на руки і знову заплющив очі. Я визнала, як за краще піти, не побачившись із містером Гіткліфом, і покликати мої панянці на допомогу когось із Гренджу. Коли я прийшла, слуги зустріли мене з величезним подивом і не меншою радістю. А коли почули, що і Катрина жива-здорова, двоє чи троє з них одразу ж хотіли кинутися на гору і сповістити про це містера Едгара. Проте я вирішила сама розказати йому про цю новину. Як він змінився за останні кілька днів. Він лежав, мов живе втілення скорботи і покори, очікуючи на смерть. Виглядав він зовсім молодим, хоч насправді йому було тридцять дев'ять. Ніхто б не дав більше тридцяти. Він, мабуть, думав про Катрину, бо шепотів її ім'я. Узявши його за руку, я заговорила. «Катрина прийде, любий мій хазяїне», – тихо мовила я. «З нею все гаразд. Сподіваюся, вона буде тут надвечір». Я здригнулася, побачивши, як вплинула на нього ця звістка. Він підвівся на ліжку, нетерпляче почав озиратися довкола і, знепритомнівши, впав на подушки. Коли він прийшов до тями, я розповіла йому про наш візит до Буремного перевалу і подальше ув'язнення. Сказала, що Гітлі в Силоміць затяг мене до будинку, хоч це й було не зовсім так. Але я намагалась якомога менше звинувачувати Лінтона і не описувала, як жорстоко поводився його батько. Мені не хотілося додавати гіркоти в чашу страждань, що й без того була наповнена повінця. Він здогадався, що одним із задумів його ворога було закріпити маєток, себто приватну власність міськатрини за його сином, верніше, за собою. Але для містера Лінтона лишалося незбагненним, чому Гітклів не захотів спокійно чекати його смерті. Він не знав, що його небіж має покинути цей світ невдовзі після нього. Однак він розумів, що в заповідь треба внести зміни. Замість того, щоб лишити спадок Катрини у її особисте розпорядження, він вирішив передати власність у руки опікунів із тим, щоб Катрина користувалася нею за свого життя і потім могла передати її дітям, якщо вона їх матиме. Таким чином, якби Лінтон помер, спадок не міг би перейти до містера Гіткліфа. Вислухавши його розпорядження, я відправила одного з людей по адвоката, а ще чотирьох озброєних належним чином визволяти мою панянку. Всі затрималися до ночі. Перший посланець повернувся найшвидше. Він сказав, що містера Гріна, нашого адвоката, спочатку не було вдома, і довелося чекати на нього дві години. А коли він нарешті з'явився, то сказав, що в нього є одна невеличка справа у селищі, яку конче треба владнати. Але він іще в досвіда буде у Гренджі. Ті четверо також повернулися ні з чим. Вони лише принесли звістку, що Катрина хвора, така хвора, що не може вийти з кімнати. А Гіткліф не дозволив їм із неї побачитись. Я висварила цих йолопів за те, що вони повірили в його байки. Однак хазяїнові переповідати нічого не стало. Я вирішила, що вранці ми всім гуртом підемо до перевалу і захопимо під дім навалою, якщо бранку не видадуть із доброї згоди. Батько побачить її, клялась я знову і знову. Хай навіть нам доведеться вбити цього диявола на порозі його оселі. На щастя цей похід виявився непотрібним. О третій годині ночі я спустилася вниз, щоб набрати у глек води, і, проходячи перед покоєм, почула різкий стук у двері. Я так і підстрибнула на місці. «О, ні, це грін», – мовила я до себе, утямившись, «Це лише грін!» І пішла далі, вирішивши, що пошлю відчинити двері когось іншого. Та стук повторився, неголосний, але наполегливий. Я поставила глек на бильця і вирішила прийняти адвоката сама. На дворі сяяв повний місяць. То був не адвокат. Моя люба маленька панянка кинулася мені на шию, схлипуючи. Нелі, Нелі, тато ще живий. Так, вигукнула я. Так, янголядко моє, він живий. Дякувати б Господи, ви знову з нами. Вона хотіла, захекана, яка була, бігти на гору до містера Лінтона. Та я вмовила її сісти на стілець і подала питво. Вмила і витерла фартухом її блідоличку, щоб на щоках з'явився рум'янець. І по всьому мовила, що я піду перше і скажу батькові про її повернення. Я благала їй підтвердити, що вона буде щаслива з молодим Гідкріфом. Вона здивовано поглянула на мене, але одразу ж зрозуміла, чому я намовляю її казати неправду. І запевнила мене, що не жалітиметься. Я не посміла заважати їхні зустрічі. Стояла за дверима і чверть години, і потім ледве наважилася підійти до ліжка. Проте все пройшло спокійно. Відча Катрини був так само тихим, як і радість її батька. Вона втішала його з виду спокійна, а він широко розплющеними очима жадібно дивився їй у лице. Він помер справді блаженно, містер Локвуд. То я дійсно так. Цілуючи її щічки, він шепотів. Я йду до неї, і ти, моє любе дитя. Також прийдеш до нас. І вже більше не рухався і не казав ні слова. Лише дивився на неї зачудованим, сяючим поглядом. Аж поки серце його не перестало битись і душа не відлетіла. Ніхто не заважив хвилини його смерті. Така вона була супокійна. Чи Катрина вже виплакала всі свої сльози, чи гора було надто тяжким, щоб дати їй вилитись. Але вона сиділа сухими очима, доки не зійшло сонце. Сиділа до півдня. Та й далі лишалася б задумана, біля ліжка померлого, але зрештою я вмовила їй піти спочити. Добре, що мені вдалося її вивезти, бо по обіді заявився наш адвокат, зазирнувши перед тим до буремного перевалу, щоб дізнатися, як йому діяти далі. Він продався Гіткліфові. саме з цієї причини він і не спішив виконувати розпорядження мого хазяїна. На щастя, за ній турботи вже не хвилювали містера Едгара і не порушували його спокою після повернення доньки. Містер Грін одразу ж прибрав до рук усе і всіх. Звільнив усіх слух, окрім мене. Він так ревно запосівся до своєї новиявленої влади, що не полягав, аби Едгара Лінтона поховали не поруч із його дружиною, а в церкві, у родинному склепі. Але воя покійного була беззастережно висловлена в заповіті, і я превселюдно оголосила це у відповідь на таке самочинство. З похованням не поспішали – Катрині, тепер місіс Лінтон Гіткліф, було дозволено лишитись у Гренджі, поки тіло її батька лежатиме в домі. Дівчина розповіла мені, що Єросвач усе ж таки розчулив Лінтона, і той наважився піти на ризик, щоб її звільнити. Вона чула, як мої посланці сперечалися біля дверей, і зрозуміла, що їм відповів Гіткліф. Через це Катрину хопив вічай. Лінтон після того, як я пішла, присиджував у маленькій вітальні і геть заляканий згодився поцупити ключ, поки батько знову не піднявся нагору. Він умів втишком відмикати і замикати двері, а коли надійшов час іти спати, він попросився ночувати в Гортона, йому відразу ж дозволили. Катрина утекла ще в досвіда. Вона не смілилася вийти через двері, боячись сполохати собак, натомість вирішила скористатися вікном у якомусь із порожніх приміщень. І, на щастя, потрапила до матерної кімнати, а там легко вилізла у вікно і спустилася на землю по ялині, що росла неподалік. А її спільник тяжко потерпів за своє спосібництво, дарма що відчайдушно